Kapittel 10 Min sjel føler i sannhet vemmelse ved mitt liv. Jeg vil gi utvik for min bekymring over mig selv. Jeg vil tale i min sjels bitterett. Jeg skal si til Gud, «Erklær mig ikke ond. La mig få vite hvorfor du strides med mig. Synes det godt for dig at du skulle gjøre urett, at du skulle få kaste frukten av dine hennes hare arbeid, og at du skulle stråle på de ondes råd?» Har du øynene av kjød, eller ser du slik med et dødelig menneske ser? Er dine dager som et dødelig menneskes dager, eller dine år akkurat som en sunn og sterk manns dager, så du skulle søke etter min misgjerning og fortsette å lete etter min synd, enda du vet at jeg ikke har urett, og at det ikke er noen som utfrier av din hånd? Dine egne hender har formet mig, så de dannet meg helt og holdent, rundt om og likevel ville du oppsluke meg. Jeg ber dig, husk at du har dannet mig av leire og lar mig vende tilbake til støv. Begynte du ikke å helle ut som melk og gå få mig til å løpe sammen som ost? Så kledde du mig med hud og kjøtt og gjennomvevde mig med ben og sener. Liv og kjærlig godhet har du berett meg, og din omsorg har voktet min ånd. Men disse ting har du skjult i ditt hjerte. Jeg vet jo at disse ting er hos deg. Om jeg har syndet, og du stadig har voktet på mig og du ikke regner mig for å være uskyldig med hensyn til min misgjerning, om jeg virkelig har urett, da ve mig Og selv om jeg har rett, kan jeg kanskje ikke løfte mitt hode, mettet av vannære og fylt med nød. Og om det viser seg hovmodig, kommer du til å jage etter meg som en ung løve, og du kommer igjen til å vise dig underfull i mitt tilfelle. Du kommer til å føre frem dine nye vittner foran meg, og til å din gremmelse over meg større. Stadig motgang er hos meg. Så hvorfor førte du mig ut av ett morsliv. liv? Kunne jeg ha utåndet, så inte et øye kunne se meg, da skulle jeg ha blitt som om jeg ikke hadde vært til. Fra mors skulle jeg ha blitt ført til gravstedet. Er ikke mine dager få, måtte han holde opp, må han vende sitt blick fra mig så jeg kan bli litt glad igjen før jeg går bort, og jeg kommer ikke tilbake, til mørkets og den dype skygges land, til landet med dunkelhet som mørke, med dyp skygge og uorden, der hvor det ikke stråler mer enn mørket gjør.